Він мовби сама таємниця, піднімається з глибини, з іншого життя і іншого часу. Зненацька Інна стала як вкопана. Ні хати, ні карпівни не було. Купки цегли від колишніх стін а поруч, на сусідній садибі, машини, бульдозер, трактор, гурт солдатів. Інна прожогом кинулася до них крізь зарості кущів, обдираючи руки, ноги, ось уже схопила першого забарки, знатямлено торгаючи, термосячи. Оте теріло з несподіванки чоловіка за дужі плечі. Що ви робите? Що ви робите? Хто вам дозволив?» Старший з погонами поспішив виручити рядового. Підійшов, взяв під козирок і звінюйте. «Это ваш дом. Розпоряження начальства в плановому порядку, воїзбіжання пожаров, розноса радіаціонної грязі, приказано ісполніть». Вона мовчала, як камінь. Напричок у хати молоденький, худий, як жердинка, схожий на узбека солдат, чи таки узбеки справді, Роздивлявся крути у пальцях нічий світильник Лілію і, видно, тяжко страждав від сумнівів забрати сувенір з Чорнобиля, порушуючи наказ, а чи викинути у сміття під прес на захоронення. Інна приголомшено втупилася в ті пальці, у Лілію. Точнісінько такого не принесла Карпівні з тутешнього універмагу на прощання. Останнього аварійного літа покидала свою названу матінку, негадану рятівницю. Скупана у ласкавому лі теплій її душі, поверталася у свій сирітський київський світ. Дім без тепла, без розради, без синочка і без коханого. Не мовлячи ні слова, ні про що вже не питаючи, зачаяна, мов хмара, потяглася до прип'ятів. Сілася на березі на дебелий стовбур, обхопивши руками коліна, похилила голову на них. Нещасне дерево було вирване якимсь лихом з землі, коли... Розчепірене коріння, як велетенські пальці в судомі, намагалися втриматися своєї ріднизни. Дивилися, як умирає сонце. Тичі я була повільна. Вода якась ніби аж бура з коричневим брудним відтінком. Не так давно вона здавалася їй ні бурштиновою. Пригадала, Олесь казав, як купається, то шкіру стягує. Щось там таке в ній є споконвіку. Йод чи що? А може придумав? Щоб не лізла потопельниця в воду, Вона з подивом зауважила, Що думає про Леся спокійно, Без звичного запаморочливого трепету, Ніби про когось, хто транзитом був У її іншому житті, А в цьому тепер уже немає, як не було. А чи ж є вона сама, Інна? Сиділа і дивилася. Прип'ять стоїчно несла свої води І забирала в неї останнє сонце цього дня. Що тут коїлося два роки тому? Згадала, як бідкався, розповідаючи їй про свої рейси з вантажем капітан-суховантажника «Севастополь». Спека неймовірна. Потім вся команда обливається, та я провів інструктаж. Значить, щоб і не думали про купання, бо чорт чого знає, який дідько з реактора в тій воді сидить. Ну, вони, значить, давай бухтіти мені. Як, це стільки води, а капітан сказав, води для них немає. Тільки ж одвернусь, матроси в воду. Я їм кричу синки не можна. Верніться, синки, випливайте вода брудна, радіація, а вони сміються. Зненацька Інна почула у себе за спиною шурхіт. і сполохано озирнулася. В кріскущі молодого верболозу побачила чорну чуприну і злі блискавки зіниць. Ти що, цю деревину міряла, що вмостилася, як русалка твою мать? Колючий дріт, бачиш? Жити надоїло, немає дозиметра. Кому віддав до завтра, а то б я зараз твій зад поміряв? І хто вас тільки пускає сюди дурнів-хоробрих? Бере хапати. Інна вже скочила, як ошпарена, обтріпуючись під ничку, впустила окуляри в пісок. Тепер стояла без них, винувато кліпала віями. Козарлюга трохи отступив, нахиливши набік голову, щось собі поміскував, подивився на корч, тоді на неї, тоді знову на корч, і простягнув вихоплені в він із-під рук, з піску окуляри. — А ти бува не до Карпівни? — Задав я тебе, бачив, що вона у 85-му. — Отак, як тепер ти сиділа щовечора в цей час, і вона коло тебе. На воді далеко чути, та я ні разу не вгледів, щоб ви розмовляли, думав уже, що ти німа. Інна мовчала. — Захворіла твоя Карпівна, відробила своє, оце якраз місяць буде, як виїхала з Чорнобиля. — Боже мій, тільки й вирвалося в я на ЧАЕС був, і не попрощалися навіть. І на проводи поминати свого Лукича не приїжджала. Такі діла. У сестри вона десь, в Чернігові, недалеко. Не переживай, знайдеш, як захочеш. Підеш у гуртожиток, там друзяка фронтовий її покійного. У нього точно адреса є. Усміхнувся. Він її читає зранку до ночі. Гуртожиток, друзяка? Інна розгублено дивилася на свого утішителя. Ну, гаразд, ніби сам до себе роздумливо сказав новий знайомий. Відвезу тебе туди, а то, бачу, зараз хлипати почнеш. Тільки, знаєш, закладає Федорович по-чорному. Як вона поїхала, по-моєму, звідтоді й почав. Торнуть його скоро з зони, якщо сам не переставиться. Інна слухняно ступала слід-слід за своїм нежданим покровителем, а той, певне відчуваючи цю покірливу повагу, Аж іще більш поширшав у плечах, виріс як велетень на очах. Порівнялися з його будинком. Проводир зупинив її. «Постій хвильку. я тобі щось подарую». Попрямував до хати, замить виніс щось ретельно загорнене.